Miért a beképzelt vándormadárok? Itt magán kívül nem érdekel semmi másban amely csak belefolytja a szót. Mit keresik meg? Fiala János vagyok. Mit fogadtak volna? Kíváncsisem a helykeves és a jobb utószárnél hagy. Elmegyek képzelt álmoszkos 2017. augusztus 15-e kedvem. 9 óra múlott néhány másodperccel, az alfelkelt Jantzsia, amely még nagyjából a kereken két hétig jelentkezik, és aztán. Szeptember 1-től ismét lesz Keife Jancsi. Mindaz, amit erről a leendő műsorról tudni kell, az elkövetkezendő két pénteken fogom elmondani. 18-án és 25-én, aztán 1 -én kezdek. Igazi részletek 1 -en. Nem, mint hogyha ez tele lenne majd új nofummal, de egy berepülő pilóta egy földön lévő géppel nem tud mit kezdeni, illetve nem igazán. 2017. augusztus 15-e Kedvan, van, kettő perccel múlott reggel 9 óra. És miközben próbálom szokni a gondolatot, hogy szeptember 1 megint belevágok valamibe. Why? Jó reggelt kívánok, én Bajr Katalin megyek a foglalkoztatási osztályról, és Cserháti keresném. Hát én Cserháti Jákost önnek itt nem fogom tudni kapcsolni, viszont sikerült adásba kerülni, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm itt a felkelt Ó, wow. oh, Ennek nem örülök. Hát én meg nem tudok mit tenni. Értem, jó. Köszönöm szépen. Bizonyt kellett volna kérdeznem, hogy miért nem örül? kívánok Horváth Péteret, hát én viszont törülök, hogy hallok, és nagyon teszed tegnap este a Hózenfrageret. Igen. Nagyon jó, nagyon jó nézték. Hát tudtam hozzászolgálni, vagy igen, hozzá járulni a igen. vizualitáshoz. Én emlékszem, amikor a Bencsik peredre én is béreltem egy bockai felsőt, és elmentem egy rövid nadrágba a tárgyalásra, úgyhogy nagyon arra emlékeztem, amikor láttalak. A másik viszont nagyon kivagyok akadva, most kérlek szépen a a kormánynak azon, a, azon az intézkedésnek, hogy képes 350 millió forintot adni a konkoy -Tege utca 21-ben lévő Csillagbérci Szabályozó Központban álló a házért, amit annak idején a Rász Péter 14 millió adott el a unokatestvére Kártének, a Baubérc Kártének, aminek úgy szintén ott van a, a székhelye. Tehát ilyet nem kell csinálni, ezt, ezt nem is értem, szóval, hogy ha Lázárnak lenne csütörtökön ez a, a, a, a, a kormányinfolja, nagyon örülnék, ha elmenni és megkérdezni, hogy mégis hogy, hogy, hogy, hogy van ez, hogy ekkora pénzt kiszórnak a ha, ha már összeakadtunk itt az éterben, amihez persze kellett, hogy felhívjál, akkor pár feladatot osztanék neked. Egyrésztről ja. Augusztus 31-ét követően azért mindenkivel közölni kéne. Tehát valaki megkérdezi azt tőled, hogy hány óra van, akkor az első válasz az, hogy tudta azt, hogy szeptember 1-től ismét lesz Kejfe majd azt követően meg kéne neki mondani a pontos időt, mert az az igazság, hogy azért van bennem némi kétely a tekintetben, hogy egy hónap alatt, én nagyjából egy hónapot adtam magamnak, visszatudom-e szerezni a régi hallgatóimnak mondjuk a kétharmadát, és akkor abban nem mondtam olyan nagyon sokat. Tehát szükségem lenne Önkéntesekre és olyan gerilla marketingre, ami erre korábban nem tartottam igényt, mert nem voltam ilyen helyzetben. Igen, ez most nagyon kevés, amit mondtam, mert én a Deacty Raouljáróval lévő üzletemnek ki fogom akasztani, ahol azért több tízezer ember megfordulna. Pont, hogy Fiala, szeptembertől a civil rádió. Igen, de arra gondoltam, hogy föl lehetne hívni különböző rádió, különböző betelefonálós műsorait, ahol azt gondolnák, hogy egyébként te azért telefonálsz, vagy bárki más, hiszen most, ahogy neked mondom, ezt másoknak Igen. is mondom, hogy ők majd hozzá fognak szólni ahhoz, hogy a momentum mozgalom éppen mit csinál. Ehelyett az illető csak azt mondja, hogy tudta azt, hogy a fialának ismét van reggeli műsorra 7-9-ig a 98-as frekvencián, és mire valaki válaszolna, hogy de hát nem erről volt szó, addigra a más azt mondja, hogy oké, én csak ennyit akartam mondani, és lerakja. Igen, már nagy ötletnek tartom. Valami hasonlót csináltam útéten a Klub Rádióban, valami vagy macska verése kapcsolatban jelentkeztem be, mert másra nem tudtam volna jelentkezni, és valakit mást mondtam a 2010-es papadoztalon, a dolgai. Megkap, megkaptam, elküldték nekem. van fogok igazad, van nagyon helyes ilyeneket. Gerilla marketing ilyeneket kell csinálni, helyes. És lelkesedni kell, és örülni kell, hogy ismét lesz Kajfej 0614890999 és 0636771161. Gyureget! Jó Gyureget Jó kívánok! A horvát védelmehez csatlakozva tudom, hogy ennek fontos a én kérdezem, hogy mi szerint választott a tegnapi jelmezőt. E, akkor ezek szerint ő nem olvasta a Vona Gáborral készült interjút. Igen, nem olvastam. Hát ez az. Szóval én arra gondoltam, tudja, volt egyszer nekem egy éjszakai műsorom és abban ugráltam valamilyen papírkötegen, illetve lehet, hogy nem is az én enyém volt, hanem vendég voltam, akkor még jóval fiatalabb voltam, és Kóti Judit, látja az ő neve, a semmiből jött elő, közölte velem, hogy a magyar televízióban este sem és nappal sem lehet újságokon ugrálni, holott annak ott akkor meg volt ugyanaz az aprópója, mint tegnap. Tegnap ugyanis konkrétan Csóha Ildikónak arról nyilatkozott így lazán egyebek közt volna Gábor, hogy ő azért nem hord Hószentrógert, mert egyébként az más vonatkozásban is összekötné Simicska Lajossal, pedig neki, ha valami tetszik, akkor az a Hószentrógert. Érzettem, és itt a pont... Figyeljen, én azt gondoltam, én hogy én nem aggódom amiatt, hogy egy hozontróger miatt összeköttetésbe kerülnék Simics Kalösa. Így aztán felvette valahogy népszabadságot, népszabadságot. És felvette, és felvette a, a, a, a karkötők tömkelegét, ami hát, megint egyfajta és számomra pozitív nézze, sem. E, volt. Megmondom önnek, hogy a, a karkötők tömkelege az mit mutat. Ugye egyszer van egy sziget belépőm, és egyszer van egy Igen? sziget vip szallagom. Ez kettő. Ezen a kezemen. A a jobb kezemen van egy karkötő, amit a lányomtól kaptam. Ha a bal kezemet nézem, akkor a bal kezemen van egy karkötő, ami az eljegyzési gyűrünk helyett van a honpolával, van az órám, amit Oza. szintén a honpolától kaptam, de. van egy karkötő, ami nekem tetszett, és kizárólag azért van rajta, mert van rajta egy sekli, ami a, a, a, a vitorlázásra emlékeztet, és van rajta még egy karkötő, amit viszont a lányától kaptam, úgyhogy nem minthogy az összes karkötőmet Már meg kéne magyarázni, de azért valami ne. Nem, nem is gondolom, nem is gondolom, és remélem nem értek. É nem értettem félre, szóval. de ha már itt tartuk akkor elmesélek önnek egy történetet, amit iszonyatosan szégyellök. Képzelje el, hogy hát szívesen ne hallgassam, mert borzasztó a történet egy nagyon szól. Tajnálom az apropán a De azt gondolja, hogy nem elég, hogy szégyelem, de kétszer fordult elő, hogy egy magyarázat sincsen. A lányom egy időben az összes olyan karkötőt, amit ilyen fesztiválokon meg egyéb Ikez. alkalmakon lehet hordani, az fenntartotta a kezén ezt mind a két alkalommal. Az egyik, év, az egyik időszakban talán két éven keresztül, a másik időszakban talán csak másfél évig, de biztos, hogy nem egy vagy két hónapig. E, és hát egészen hihetetlen látvány volt, mert ott legalább volt egy olyan 100-150 műanyag, szövet. Igen, műanyag, igen. igen, igen, igen és van lányom, egyszer csak is. fogta magát és levágta, illetve kétszer fogta magát és kétszer vágta le, és megkérdezte tőlem, hogy én látok-e rajta bármilyen különbséget ahhoz képest, amit én korábban láttam rajta, és én mind a kétszer azt mondtam neki, hogy nem, és ezen olyan mértékben kiakadt, hogy hogyan lehet az apja ilyen mértékben érz érzéketlen, meg hogy ilyen mértékben ne figyeljen rá, és mind a kétszer egy tízes kárán tízesre volt igaza, és én, hogy közt abból élek, de leginkább, hogy emberekre figyelek, hogy hogyan voltam képes kétszer nem észrevenni, hogy a lányomról leesett, húzdek a karszalag, de azóta se találok magyarázatot. Nem is osztotta meg vele, hogy ez fogyott, De nem, hát teljesen. Tehát a, a oly, nem, nem, a lányom olyan mértékben kiakat, hogy egyáltalán nem akadt magyarázatot kapni, amit én megértettem. Nem nem hát arról nem beszél, hogy azt gondoljál, hogy alatta a bőrszíne is más volt. Tehát ugye a lányom túlságosan hát, fekjel, sokat nincs napon, de igen, ott igen, sokkal sápatta volt a bőre, de én van, azt se vettem igen. észre. Azzal nyugtattam, hogyha három feje lenne, azt észrevenné, észrevenném, de nem működött a humorérzéke, és megértettem. Oké, okay, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm összívesen. szépen, viszont Kírül, hogy szeptember elsőjétől ismét lesz Kejfejacsi, semmi más dolgok nincs. Olyan műsorral vonat találkozni szeptember elsőjétől, jó, a vételi viszonyokon csak mérsékelten tudok változtatni, amivel nem találkoztak az elmúlt időben. ez az elképzelés, ez a szándék. Ezzel az elhatározással futok neki. És ha már a kormányinfóról beszélt Korváth Péter, akkor mindegyik kormányinfónot leszek szándékom, szerint is mindegyiken el fogom mondani, egy Kejfej a civil rádió. Lehet, hogy nem is fogok semmit se mondani, csak ennyit mondok, hogy Kejfe Jancsi civil rádió, és akkor azt mondja, hogy kérdés, nincs. 1 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 8 Ki adódna olyan, aki a tegnapi ATV-s vendégszerepléssel kapcsolatban megnyilvánulna, akkor lehet, hogy én is mesélnék még. De ha nem telefonálnak, akkor csak zene fog szólni, de ha telefonálnak, ATV, BTV, CTV, bármi, akkor én magam leszek a szívjóse. Így is az vagyok, csak így hallgatni fogok. 061 nulla. 999 és 0630, 677, 1161. Jó, legyen. két kérdés lenne, az előző szám ki volt az előadó szíve. Az előző, az kérem szépen a PG Hervi volt. Ez jó, ez már szögtön felbukkant önné. Igen, hát az itt volt a, a szigeten, és nagy élmény volt. Jó, jó, rendben van. A, a másik, másik, hogy az előző telefonokból ítélve már elindult a tévéműsorát. Nem, semmilyen műsorom nincs, és lesz egy műsorom, ha minden igaz, az a zugló tévében lesz, de azról még egy kukot nem szóltam. Nem különösebben mutatnak irántam érdeklődésse, tévékse, rádiók. Arról beszéltem, hogy szeptember elsőjén bőzerűvel elkezdődik a Kejfe Jancsi, és... Jó, de most az a dolga, hogy mindenkinek mondja, megkérdezik öntől, hogy, hogy érzi magát, és akkor erre az az első válasza, hogy lesz ismét elsőjétől kejfe Jancsi tudta -e? Nem, nem semmi, semmilyen okay. tévében tév ja. nem az. most. Jó, hát az a bizonyos megjelenésről ítélve, hogy hozzám szolgál meg itt a. Na, ott is jól nem elindultok a műsorban. Nem nem, nem, nem, nem, nem. Okay. Na, na további jó. Viszont. hat és 0, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Olyan roján ajánlat, hogy nem akar utat unatkozni, akkor vásároljon mosó Én a hátralévő közel 40 percre mást ajánlani. 0 9 9 9 és nulla hat vásárolhat mosómedvét is. And declared And the swallows swooped and the starlings warned us And the peril in everything It assured us the week. <coughs> and all my sorrows made their bed Hát hogyha van képük, hangjuk betelefonálni ebbe a Harry Lee-be, akkor 061 489 099 és 0367761. Ha nincs, merk szük betelefonálni, azt is megértem. Akkor is 061 489 099 és 030. Hot hit, hit, 1 I can't get down, and I won't get down, and stay all night with For The girl I have in that merry green land, I look fair better than meg a klipjét Harry Lee Nick kip és PJ Harvey Vége lett, úgyhogy foghatják magukat és felúcsúdva az ámulatból ismét telefonálhatnak a bármiről hogy ne csak zene legyen meg csönd 061 4 8 9 és 0630-677-1161. Ha másért nem, hogy kapjanak egy csomagot, amelyben az van benne, hogy szeptember 1 ismét lesz egy a csís, és ezt kell, hogy kell, ahogy ezt szokták mondani a Honvédségnél, Orba szájba. Ez a dolyulapmi. Próbálom önt elképzelni otthon, vagy a kocsiában vagy ki tudja hol, amint hallgat egy műsort, amiről fogalma nincs, hogy micsoda, vagy tudja, de még nem döntött el, hogy telefonálja, mert végül is az nem normális dolog, hogy az ember betelefonál egy vadidegen embernek, és ez a vadidegen ember most mégis arra biztatja önt. Korosztálytól és nemre vallásra, felekezettől függetlenül, hogy mégis tegyen egy bátortalan kísérletet, ha másért nem, hát azért, hogy elmondja, hogy szeptember első től ismét lesz Kejfejön Csi. 061 489 love me, do you love me, do you love me, do you love me, like I love you. Aztán úgyis megint egy olyan szám lesz, amiben nem könnyű be telefonálni, bár be lehet telefonálni, és mindenféle generál pauzába bele lehet köhögni. De van itt 135 másodperc, ami egészen kiválóan alkalmas lenne arra, hogy Piztatom 061 489 és 0636771161, a többi már önön múlik. Üdvözlőm, nagyon örülök, hogy lesz szeptember egy A tokásos reggel 7-től Hát, valószínűleg 9-ig. Esetleg tovább, de hát ugye kilenckor általában az előző helyfej is leül, de most mindent elkövetek annak érdekében, hogy tízes kállán tízes legyen. És meg is van az elképzelésem, a többi az már önököm múlik, ami rajta múlik, abba apait, anyait bele fog adni, és maga a szándék az nem más, mint hogy a 2018-as választások előtt egy olyan tükröt mutassak az országnak is benne önöknek, meg magamnak, ami egyébként nem biztos, hogy egy választást kell kivárni, de én mégis ezt teszem. Vajon kitelefonálhat? Vaj, visszahívom. Úgyhogy... Na, örülök neki, és hajrá! Igyekezni fogok. Nagyon hajrá leszek. Viszont halásra... the one she stayed in my eyes and smiled for her lips with a color of the roses that grew down the river all bloody and wild when he knocked on my door and entered the room my trembling subsided in his sure it he would be my first man and with a careful hand Wrapped up the tea.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 to the river He showed me the roses and we kissed And the last thing I heard was a martyr word As he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank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 My name was a a day. Ma reggel szerencsére tudtam hallgatni a műsorodat a civil rádióban, megint Gánában vagyok, itt nem lett jobb az internet, mióta 2013-ban legutóbb itt voltam, írja XY, aki férfi. Nagyon drukkoltam neked, hogy elkezd a teljes reggelt betöltő műsorodat, sikerült ez, szerintem is így van rendben, hallottalak erről beszélni, hogy mennyire szeretted volna, hogy így legyen. Írja XY, aki férfi, és aki igen közel áll a szívemhez, nem szexuális értelemben. Beleértve, hogy egy pillanatra megdöbbentem, amikor kiderült, hogy ismét Gánában van, majd amikor elolvastam a teljes e-mailt, akkor megnyugodtam. Biztos vannak, akik rá is mennek, és biztos vannak olyanok, akik nem, de megvárom, amíg majd PJ-be telefonál Gánából vagy máshonnan. A szakmát hivatásod iránti alázatod és tiszteleted volt érezhető abból az izgalomból, hogy korra reggel már ezzel keltél, hogy erről beszéltél, nagyon tiszteletelek ezért. Én mérnök vagyok, és az állandó kételkedés, ellenőrzés, az alapon, mindent úgy élek meg a szakmámban, hogy annak tisztelete vezet. Ritkán találkozom hasonlóval, most pedig ezt éreztem nálat, hogy bármennyire és vagy biztos magadban, de mélységesen tiszteled a hivatásodat. Ez mint hallgatod azzal köszönöm meg, hogy amikor távozott a rádió Q az életedből, így az enyémből is nem vette át a helyét, még otthon sem, semmi más. Korlátozottan persze a klub valóban ott volt a reggeli munkába menetelkor, de nekem nem az kellett. Egy kis tilos is helyet kapott, de az sem volt. Később elkezdtem a civil hallgatást, kíváncsi voltam, milyen az új rádió, alá máshova tartasz. Az derült ki, hogy nagyon fontos nekik minden műsoruk, és a reggelek, meg különösen nagy dolognak tartom részükről, hogy megválnak a reggeli tartalmaiktól és helyén valónak. És nagyon örülök ennek, így van ez most nagyon jól, mert neked is éppen ennyire fontos a felkelti Már itt Afrikában is próbálkoztam a civil hallgatásával, tígesen, addigra már kimentem alul a területről, ahol még elértem a netet. Amikor mégis sikerült a reggeli adás hallgatás, akkor a civil reggeli műsorát is meghallgattam. Még az az eszembe, hogy a rövid műsoraid is nagyon tetszettek, nem billegtek féllábon, csak azért, mert korábban más szoktam meg. Éppen, hogy minden beszélkezésed, amiket volt szerencsém hallani, teljes kerek egész műsor volt nekem. Élveztem, amelyeket hallhattam. Azért, amíg itt leszek, októberig elég nehéz lesz a rádiózás, ez az itteni internet minősége okozza, majd otthon pótolom addig is nagyon örülök annak, hogy most már teljes idős lesz. Azt gondolom, váratlan lehet, hogy megint itt vagyok, nekem hogy az volt a gyors elhatározás. Marianna támogatott, hogy csak vágja bele, mert ennek most egy bevetés a célja felszámolni a tartozásokat, ami korábbi életemből maradt. Nem kell hosszabb távon ebben a munkában gondolkodnom, egy döttöttem erről júniusban. Szóval nagy örülök a műsorodnak, elmondom a spártaiaknak is. XY, aki férfi. Nagyon szépen köszönöm, Józsi. Come on, bele. nulla hat egy és nulla hat és 0 Tudodalon. de mi a frászkúlyót akartőlem Nu99, 099 és 035t egy egy 61 Nu35, 6 6 és nullat egy 1989, 099 Köszönöm! nem kényszer a disznótor Három perc múlva lesz 3,5 tíz. Ez a felkelti Jancsi Még durván két hétig. Augusztus utolsó napjaiban nem lesz kájfe Jancssi, se felkelti Jancssi. Augusztus utolsó hetében először szeptember 1 jelentkezem. Lesz, ami lesz. Rajtam nem fog múlni. Még egyszer, talán nem utoljára, de ha utoljára, akkor is olyan esély, amit ember nem hagy ki. 0614890999 és 063677161. egy hat terjeszték, vigyék a hírét. Szeptember 1-t itt a 98 valamennyi frekvenciáján. This is a weeping song. The sun goes on to the weather And see the wind Jó reggelt! Jó reggelt! Én Kesztei Imre vagyok. Jó reggelt! Örülök, hogy hallom a civil rádióban. Én meg hallom és látom Ön, de különösen láttam a Facebookon a lányát adta a férhez, vagy mi? Igen, többen megkérdezték, hogy megnősültem nem, nem, Nem, nem. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, én ebben a szerepben jól érzem magam egyelőre, az örömapai szerepben, a lányomat is boldognak látom. És milyen az életkezdhelyi Eftes? Nekem a nyugdíjas voltomhoz képest mozgalmasan törítvizséztem a Szigeten, a Szigetbíten például voltam a Vajdaságban, a Bábelkandon, a Völgyfesztiválon, így szépen telt a nyávont, de én, ha jól emlékszem, akkor Keszthelyi elvtárs egy nyukhatatlan elvtárs. Hát a nekem is így És azt gondolom, hogy amíg az egészség meg az Isten engedi, addig nyukhatatlan elvtárs is marad. É, ha rajtam múlik, igen. Hajrá! É, szintén. Nagyon jó az a kép. azon tök jól néz ki. Jól néz ki a lánya is, de én Önt ismerem. Igen, jó, jó fotósunk volt. Szia vagyok, szia! János! Na, azért kereslek... Neked új telefonszámod van? Hát ez egy ilyen céges telefonszám, igen. Hozod viszed a könyveket? Nem, nem, nem. nem, nem. Már nincsen olyan? Rendezén szervező vagyok egy valériával. Igen? De ugyanaz a Berta aki akire én gondolok, vagy több Berta Zsoltot is ismerek. Uh, nem tudom, hogy Timert is, mert szerintem én vagyok az. A időnként könyveket is húzolt, igen. Igen, igen, igen, de főleg írt. Igen. Meg néha a Amikor főleg írtam, igen. igen. Na figyelek, édesem. Na, ha jól értelmestem, akkor ugye szabadon választott Teljesen. tematikus betelefonálás folyik éppen. Hát bár amennyiben Aha. van szabadon választott tematikus, úgy igen. De figyelek. <laughs> na, na, hogy téma, igen. Szabadon választott téma, bocsánat. Uh, Autóban ülök, ez ki fog derülni abból, amit mondok, illetve amit fölvetek. hogy vajon, és gondolom, hogy ez másodnak is probléma, és az is lehet, hogy már hozzá és betelefonált valaki, de hogy miért nem lehet azt megoldani náluk, hogy az minden normális országban viszonylag működik, hogy a kukás autók azok hajnalban vagy pedig éjszaka járjanak. Miért délelőtt kell feltartani mind a város minden pontján a forgalmat, vajon? És miért gondoljuk, hogy bármelyik problémákat meg tudjuk oldani, Hogyha ezt a, egyébként megoldható és egyszerű kérdést nem tudjuk megoldani, mondjuk 89 óta, de már előtte is megoldhattuk Jó. volna ezt, mert ez, ez aztán Most nem példát mutatok abból, hogy milyen lesz a kejfejjási szeptember esetében, ez olyan nagyon nem lesz meglepő, légy a mai konkrét történeteddel állj elő. Ö, nem a maival állok elő, nem annyira ö, nem annyira szimbolikus, vagy, vagy jól érzékeletes. De? De. A nyolcadik kerületben, amikor bemegyek a Józsefvárosi Galériába, a munkahelyemre egyébként, ami egyben egy könyves volt is, a több munkahelyem is van nekem. Nyolcadik kerület naputca, erről a környékről beszélek. Igen. Szinte minden egyes reggel 9 és fél tíz között megkapjuk a kukásautót, ami azt jelenti, hogy a környékbeli kisutcákban több száz méteres sorokban állnak az autók. És nem mozdulnak, és 20 percet átszorgunk egy ilyen száz méteres szakaszon. Kérdezem, erre, erre miért van szükség? Tehát, hogy, ez, ez, hogy, hogy miért van, hogy nincs szükség, azt én is tudom, persze, nincs rá szükség. Költői kérdés volt. Te mit feltételezel, hogy nem kezdenek elég korán, vagy létezik, hogy ez a kukásautó valamikor nagyon korán is közlekedik, csak ebben az időpontban érkezik oda? Hát én azt feltételezem, hogy ezt el lehetne intézni mondjuk éjfél és reggel hat óra között, amikor nincs forgalom ugye más országokban ez egy legendás történet filmekben hallunk ilyeneket, hogy lemegyek hajnali nélkül, lemegy a az utcára kérdezi a feleség, hogy hova mész mondja, hogy gondoltam lemegyek, megnézem, hogy dolgoznak a kukások Ez egy 20 ez ügyben tettél lépéseket vagy most ez az első lépés, hogy felhívtál engem nem, nem, te vagy az én ombudsmanom. oké, rendben van, akkor fogok telefonálni nekem ez a dolgom ha én vagyok te ombudsmanod, akkor esélyem sincs hogy ezt elmúlaszth Azért ez tök jó hangszik. Természetesen nem ezt akartam, de mindjárt jön az is... Persze, hogyha bárki, aki illetékes, most hall bennünket, mert ugye a szép régi időkben ugye ez úgy ment, hogy akkor Berta Zsoltnak mindjárt jött valamilyen főkukás, aki elmesélte, hogy mi miért van, és még olyan is előfordult, hogy változtatott a rendszeren, de az ember ne legyen telhetetlen. Itt ebben a szabadon választott tematikus műsorban. 061 és 0 6 6 7 7 1 1 6 1. És akkor két számra van talán még idő. Ez az egyik. Have mercy on me, Allow me to on you. I have no place to stay. Ride through, I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. Ten years ago, I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue dreams on your hair in the spring. Mindjárt váltok a zárószámra számra. is visszajön És visszajön things A még a fiala nem szereti a fregatmadarakat madarakat, az is visszajön Jó reggelt jó reggelt, nem szeretnék kötekedni, de Berta Zsolt észrevételéhez azért hozzáfűzném, hogyha ugyanezekben a szűk utcákban végigmenne éjjel háromkor a kamion, akkor megdobálnák az ablakokból, a kukáskocsi, akkor megdobálnák az ablakokból, mert azért egy ilyen kukáskocsinak olyan zaja van, hogy amellett nem lehet aludni egy egyébként csöndes, relatív csöndes város részben az egész környéket fölverni. Tudom, hogy nehéz, mert valamikor hajnali kettő és 2 óra öt perc között kéne az egész város kikukázni, de nem lehet. Én is találkozom nap mint nap reggelente, és én is bosszankodom, hogy miért a reggeli csúcsba kell nekem beleakadni kukáskocsikba, hogy jövök be a második kerület külső részéről, de nem nagyon megy másképp. Zárószám Mindenki mondhat itt tudti. PJ Hervey Kylie Minogue Nick Cave és amit akarnak This is not the end 489 0999 és 03677 1161 Shane meg is benne van This is not the end And all that you held sacred Falls down and does not mend Just remember That death is not the end Not the end Not, not the end Not the end, not the not the end. end. Just remember That death, death is not the end, end. Standing on the crossroads That you cannot Can't remember Just remember That death is not the end And your dreams have vanished And I don't know what's up the bend Just remember Ebben nagy vonatozásban Ebben a képben el egymástól. jó reggel a is not Majd ezt fogom énekelni, akkor. Not Just remember, is not the Nike for it citizen just remember is